Патріарх Василій побачив високу струнку постать, і в нього схвильовано зайшлося серце. Відстань у кільканадцять метрів долав безмірно довго. Коли квітуватимуть липи, почув знову втаємничене і лагідне. Коли жайвір визолотить жнивний серп. Їхні погляди довго вивчали один одного. Нова хвиля стрімкої радості прикрила його всього. Він ступив крок, рвучку обняв Юрка і притис його до грудей. Немолоде втомлене серце вперше відчуло те, чого ніколи не знало, що оминало його. Нехай благословить Бог тебе, сину, сказав із сльозами на очах. Той справді непомірно великий господній дарунок на вершині мого дня. Юрко стояв у розгубі і не міг вимовити жодного слова, лише бився здогад і радість стукала в груди, як пташка в шибу, що несподівано влетіла в хату. Спливло зажурене материне лице і її слова, які вона промовила кілька днів тому, стоячи в тамборі поїзда, що рушив, не давши йому навіть отямитися. Твій батько волею Божою живий, але як до нього підійти, не знаю. Колись знала, а зараз ні. Надто високо він здійнявся. Поїзд відніс матір, а слова впали в душу ще там, на київському пероні, пекли і не давали спати. Він, дорослий чоловік, почував себе малим хлопчиком, отим далеким Юрасом, що засинав у бараці під солодкий материн шепіт. А вона все розповідала йому про батька, їхнє коротке. Але ясне і гаряче щастя і любов, що впала в її серце, як нетлінне зерно, що давно виросло в дерево, і з того дерева і він споживав плід, любив того незнаного свого батька, якого відібрала в нього жорстока і невблаганна доля. Те, що почував цієї миті, було. Потрясіння. Патріарх Василій у друге за останні роки плакав. Вперше, коли було проголошено незалежність України, і він рушив до Києва, почувши клич. У друге, зараз. Сльози котилися по худорлявих щоках і танули в сиворусявій бороді. Він не соромився їх, стояв обіймах сина і благав Бога не обривати так швидко цієї солодкої, вперше пережитої миті. Юркові очі теж зволожилися. Долонями відчув худорляв спину, сиве волосся лоскотало щоку. Почував щось велике, неосяжне, те, що заглядало в душу лише в солодких примарних мріях. Біль і гіркоту давно навчився ховати від людей за веселі жарти, навіть цинізм. Ладен був цілувати землю, небо за непомірно великий дарунок долі. Цей праведник, мученик, пророк і духовний пастир заблудлий отарик, один із небагатьох смертних, що є сіллю землі, світлом для світу – його батько. Той, кого лише уявляв у мріях і мареннях, обіймає його і плаче. За ними стежили дві пари очей – невеличкі, біловасто-сірі і темнющі, непроглядні. З них соталися стріли, мечі. Вони летіли у незахищене і схвильоване серце. Юрковій чув, як худорляла спина, стала вислизати з його рук. Сполохано подивився на зблідле враз лице. «Що з вами?» Поклав безвільне тіло на зелений пагорб неподалік підвалин десятиної церкви. Йорко не пізнав свого зміненого, наполоханого голосу. Просив якусь жінку, що прогулювалась неподалік, викликати швидку допомогу. — Не треба, сину, бо і липі цвідуть. І правда зійшла. І Жайвір визоватив серп. На зблідлих вустах блукала тиха блаженна усмішка. Ми ж таки зустрілися. Батьку, тату, зачекайте хоча б мить. Я ж нічого не встиг вам сказати. Бліді вуста стрипинулися. Там наговоримося. Він звів очі до неба. Цей світ не для щастя, а для боротьби. За спасіння душі. Іди стежкою, яку я вже проклав. Тримайся правого боку, бо вона спасена. За нею Бог. Останнє слово завмерло на устах. Юрко припав вухом до теплих іще грудей, і невтішно ридав. Олена і Мах залишили лавчину і переможним кроком спустилися з хідцями і сіли в машину. Рушили до ресторану, де їх чекав розкішний обід. На Княжій горі пітьма вчинила ще одну помсту за знищене понад тисячу літ капище Перуна. Того вечора сонце, мов би, не сідало, а падало за київські кручі. Воно кинуло прощальний промінь і наблаженне, гарне і в смерті обличчя. У далеких Карпатах в хаті понад горинню плакала жінка. То була віра, що недавно переїхала в село із Донбасу. Щовечора плакала відтоді, як побачила його в Києві, коли і вона їздила до столиці і побувала на молебні по жертвах Голодомору. Вона побачила сивого чоловіка, вродливого і в старості, коханого і нині. Думала, що не витримає і помре посеред Майдану. Ховалася за хоругу і плакала. Відтоді часто приїздила до сина, і все поривалася сказати йому таку болючу і радісну правду. І не могла. Чи ж не зруйнує вона того плину життя, яке мали? Чи ж не стануть вони тінню, що впаде на вершину, на яку він зійшов, подолавши усі кола земного пекла? Вона бігала по хаті, а потім вибігла до горині. Побачила низькі, провислі хмари, що лежали майже над соснами. Хмари сповзли із зелених верхівок і розійшлися по всій Україні. Ангели Божі згонили їх із усього світу. Давно, надто давно небо не почувало такої радості. Давно земля не посилала до нього праведника, новомученика, гнаного і спраглого правди. Сонце впало в червоне пожарище. Пташки знову повернулися на княжу гору, шугали ластівки, воркували горлиці, злетілися бджоли до липи, і цілий рій заумер над незрушним видовженим тілом. Блаженна душа патріарха залишила плоть і обняла всю Україну, усі її чорноземи й суглинки, усі її степи і гори, ріки і озера. Два білі ангели зійшли на звечорілу княжу гору, як і тоді, коли у цій же місцині забирали християнську душу його далекої прародички княгині Ольги і повели її з вишневого калинового краю до Небесної і Вічної Батьківщини. В липні, як і його. Україна осиротіло вмивалася дощами. Вони випали спочатку над Горинню, а потім посеред лісостепу, а далі залили Дніпро і весь Київ. Україна плакала. Із Єлона відійшов один з найкращих, яких будь-коли вона народжувала. Він із того ключа, що одним крилом торкається землі, а другим неба. Маючи таких, як він, іще має цей світ, цвіт і плід, погожу днину та дощі. Бо він серед тих, кому вручено ключі від царства Божого. Україна осиротіло плакала. Поволі вечорів, Тарас усе йшов обіч траси, пішкував уже майже три години. Поз нього проносилися рейсові автобуси, легкові машини, вантажівки а він рухався обіч траси і співав псалми. Місто засвічувало вогні. Від метро знову йшов пішки до свого будинку. Споночило. Коло олененого балкону вкляк і довго дивився на освітлені вікна, відчинені двері. З чиєї з квартири доносився запах смаженого м'яса. Тараса знудало. Цей запах завжди викликав у нього відразу, а нині знову повернув у той стан, який пережив кілька годин тому, на вершині пагорба, дивлячись, як вогонь пожирає машину, неначе березову тріску. З вікна падало на нього світло. Олена щойно повернулася з ресторану. Центр вручив їй досить велику суму. Німа радив купити їй квартиру десь на хрещатику, щоб їхні люди могли зупинятися там, коли їм заманеться. Вона була героїною вечора. За неї виголошувалися тости, її хвалили. Адже вона належала до рідкісної породи людей, бійців в таємниченого небаченого фронту що часто крокували в натовпі на демонстраціях, вешталися на велилюдних вокзалах, вулицях і робили таємничу роботу. Серед проштампованих нею, що відчували світ, думали і робили так, як того хотів великий ненаситний механізм, були сотні тисяч. Олена добре потрудилася разом із великою групою бійців таємничої організації, що робила таємничу, але грандіозну роботу. Трібна, непоказна Олена наділена була могутньою силою, що увійшла в неї, коли ще вона з'явилася на світ. Предки ж її тисячолітньо тримали цей край, у страсі і покорі, її родове дерево плодило чорних волхвів, упирів відьом жриців, капещ. Зеленою щось діялося чи то перенапружилася за тяжкий день, чи перепила ввечері в ресторані, але так погано її ще не було. Біль розривав голову. І, мов би, піднімав череп. Вона бігала по кімнаті, обхопивши скроні руками. Бачила ту струнку, високу Тарасову постать, то похилену, якусь, мов би, безплотну патріарха. Уявляла, як завтра сколихнеться світ. Як вона подивиться в очі Марії, Василя,